Зазоряване. Невидимият свят е организиран много добре. Сега той подготвя нещо за управене на света. Ние сме пред един от великите опити в света. От невидимия свят слизат напредналите същества. Те идат да изменят условията на живота. Те ще оправят света. Знаете ли с какви сили разполагат тези велики братя? Светлите същества идат сега, носят нова култура. След тези събития, духовното знание ще се приложи на физическото поле, ще има нужда от работници на Божията нива повече, отколкото всеки друг път. Светлите братя са обсъдили цялото човечество и са му дали ултиматум. Ако не се подчини на божественото, те ще започнат да действат. Напредналите същества, силите на светлината, воюват с силите на тъмнината чрез светлината. Тя е най-силното оръжие. Силите на светлината са взели над мощия вече над силите на тъмнината. Победата е на страната на доброто. Сега водим големи сражения. Като свършим пътуването, ще достигнем обетованата земя. Ще седнем под смоковницата и ще си починем. Причината за неуспехите на миналите култури се дължеше на астралния свят, който не беше още организиран и почистен. И културата на астралния свят ще се снеме на земята. Най-красивият живот сега иде. До сега вие не сте имали братя и сестри. Братята и сестрите сега ще дойдат. След тези страдания идат велики блага на земята. Иде нещо хубаво в света. По-добре е да дойде по-първо лошото, а после хубавото, отколкото обратно. Противоречията ще продължат, докато дойдем до любовта, която преодолява всичко в света. Новото учение не трябва да вдига шум около себе си. Ние не сме дошли да кореним. Пред нас имат други, които ще коренят и разработват. А ние ще сеем семената и ще ги отглеждаме тихо и спокойно, докато пораснат. Вие трябва да се радвате, че живеете в една от най-великите епохи. Светът ще стане следната промяна. Докато добрите хора слугуваха на злите, злите бяха господари. Сега ще стане обратното. Лошите ще слугуват на добрите. Вие искате лошите хора да ги махнем. Не. Те ще се научат да слугуват на добрите. Сега редът се сменява. Доброто ще го а злото ще слугува както доброто досега му е слугувало. Това значи, доброто ще вземе мястото на злото в ръководството на света.